— пухнюпився саміло. — Одначе це не завадило тобі служити мені ось уже добрий десяток літ. Ні скарг на тебе не було, ні нарікань. — Стараюсь, пане Гетьмане, — незворушно мовив Зарудний. — Погамуємо хлопську ребелію, матимеш винагороду. — Щиро дякую, пане Гетьмане, дякуватимеш потім. А зараз Саміле треба зробити вітчизні одну важливу послугу. Один з невдячних чеверинських сотників, якийсь Хмельницький, зібрав купу рабусів і баламутить людей, зазіхає на наше безпеченство, хоче віддати нашому царство на поталу незбожній орді. Чотири дні тому він був на жовтих водах. Треба дізнатися, де він нині, скільки рабусів зібрав, яку бронь має. Треба вивідати, скільки ординців прийшло грабувати нас. А чи не міг би це зробити хтось інший, пане Гетьмане? Я був засуджений до страти, і січовики пам'ятають про це, коли попадуся їм не уникнути петлі, почав проситися зарудний. «Намагайся не потрапляти до січовиків, а потрапиш, кайся. Їм зараз кожна людина дорога. Простять. А стануть допитуватися, де ми що робимо?» – підійшов до Зарудного Калиновський. «Скажеш, що стоїмо в Черкасах, готуємось до виступу проти них ревілізантів». Маємо 40 тисяч вояків, 120 гармат, 250 гаківниць. Так, так, зрадів Потоцький, спробуєш увести їх в оману, залякати драбів. Треба затримати їх, поки до нас прибуде підмога. Тільки ж не забудьте, пане гетьмане мене після погомування ребелі, зиркнув на Потоцького зарудний. «Микола Потоцький, великий гетьман-коронний, каштелян-краківський, ніколи не забуває своїх вірних слуг!» Пехато промовив Потоцький. «А ти, Яне, розкажи самілу, як швидше добратись до жовтих вод, кутою треба йти на випадок, якщо ті здраці здумують прямувати на волость. «Добре, милостовий пане!» — клонився Янок і повів Зарудного із світлиці. Вивівши Саміла на двір, хлопець пошупки запитав. — Де тут є надійне місце? Таке, куди послухи не підповзуть? Зарудний показав пальцем на закуток між будинком і мором, де лежала купа дров. — Ви, пане Саміле? гаряче заговорив Янок. Не бійтеся, січовиків. Зародний скоса глянув на хлопця, поцікавився. А ти ж хто будеш, хлопче? Не поспішайте, пане Саміле. Дізнайтесь, провадив Яник, а от ви будь що маєте потрапити до козаків. Ти хто будеш? сунув брови Саміла. Батько свого вчи. Пане Саміле. Не Невгавав Янек, не дивіться на мене так, як на недруга свого. Уклін вам від батька Максима. — Багато Максимів є на світі, хлопче, — відрізав Зарудний. — Та звісно, а Максим Кривоніс, або ж Максим Перебиніс, або ж Максим Вільшанський? — Один. — А ти звідки так багато знаєш, хлопче, не шпиг бува? З недовірою глянув зарудний на Яника. У батька Максима джурою був пане Саміле. Коли сюди вирушав, чотири дні тому це було, Він про вас згадував. Тож не забудьте переказати батькові Максиму. Потоцький завтра Щеркас на Корсунь вирушає. Там думає окопатись і Ярему Вишновецького чекати. Оце і все а пробиратися до них краще чорним шляхом. Поки що. Будьте здорові. І Яник пішов до старостинського будинку. Розділ 14 10 травня польське військо залишило Черкаси і рушило на Корсунь. Перепочивши кілька днів біля жовтих вод, повстанці теж попрямували на північ. Попереду йшла піхота, за нею артилерія. Козаки-гармаші відмовились від возів, на яких возили досі гармати, і поставили їх на двоколісні лафети. Тепер вони зі своєю страхітливою зброєю могли легко змінювати позицію, проникати в такі місця, куди у возові не протиснутися. Хмельницький... Наказав приставити до гармашів спеціальну охорону з трьохсот чоловік кінноти і п'ятисот піхоти. Самій Лазарудний зустрів повстанське військо неподалік від Чигирина. Кривоніс уважно вислухав давнього друга. — Гарна звістка, Саміле, — сказав. — Дуже гарна. Варто порадувати нею і гетьмана. Пішли. Богдан Хмельницький і справді зрадів, коли почув про задум Потоцького. «Що ж, — промовив він, — це не так уже й погано. Навіть добре. Видно, що старий Потоцький таки боїться нас». «А звісно, боїться», — твердо мовив Кривоніс. «Коли б не боявся, то не відходив би. Але ж, поки ми підійдемо, Продовжував Хмельницький, його військо встигне заритися в землю так, що його нічим не виженеш звідтіль. А тримати його в облозі у нас притьмам нема часу.